<tose> bai, prefetaren bisitaz baliatu dira FDS-ako laborariak pare batorenez, dituzten arranguran nagusiak zerrendatzeko. Zerrendatzeko eta atera bideak behar dituztela azpimarratzeko. Urkoien bilduak ziren Daniel Daktigen etxaldean, aateak dituzte, ardiak ere eta hortaz gain aterbetxe eta jatetxe bat ere. Erran bezala, dituzten kezka desberdinen berri eman diote laborariek, besteak beste, pak diru laguntzen Gibelapena, pena, oarroriek nola hartu dituen galdegin gindigu zilberpaie prefetari. Hi ha un xoz que tout le monde doit accepter, c'est que par définition, une aide publique, Bada zerbait denek ulertu behar dutena. Definizioz, zergak ordaintzen dituztenen gandik eskuratu dirua, ezin da eman hainbat elementu segurtatzen espadira. Haliz, ulertezina dena da, pakaren kasuan, 2000 eta duela bi urteko dozierra konpontzen aritzea. Argida, gero eta kompleksua den tresna baten haitzinean girela eta eguneraketak berantegi E por lekel, les adaptación, les misajur, efektivment, tarda. Entzunak izan direla iduritu zai elaborariei, baina orain, bea dira, ea bilkurak emaitzarik ukanen duen. Daniel Ahtik, komeiteko bordako jabea. Bai, nustuko idar, behar dena, eh, gauzen uh, kompreitzeko, eta berak errandu eh, eh, hori, eh, gauzen kompreitzeko, behar dira jendiak ikusi, behar dira eskutatu, eta behar dira entzun, ezta beti aski eskutazia behar dira ere entzun, eta hala ez da gile batetik eta gauzak dena kompraitzen al. Denen beharra bada, behar dira ere somitaliz botak eman eta ikusi nola pasten den egiazko bizia. Zertarik asiko den, ez dakigu lehentasunik da ez duela markatu nahi azpimarratu digu prefetak, baina itzemaiten diela oarrak kontutan hartzen dituela.